Тигри та інші кішки Тигри, леви та леопарди належать до однієї групи котячих, куди входять так звані великі кішки. Тигри належать до родини котячих, латиною феліда, так само, як і інші види великих кішок – леви, ягуари, леопарди, рисі, гепарди та снігові барси. Родина котячих включає близько 28 видів дрібніших диких кішок – від пуми, рисі, оцелота до ще дрібніших південноамериканських диких кішок, таких як онцила. А чорнонога кішка з Південної Африки навіть дрібніша, ніж домашня кішка. Котяча вдача Усі кішки – м'ясоїдні тварини, тобто живляться м'ясом. Як правило, вони віддають перевагу полюванню, хоч деякі з них їдять мертвичину. У кішок добре розвинуті органи чуття. Вони чудово бачать навіть уночі. Мають дивовижне почуття рівноваги. Таке необхідне для лазіння по деревах. Довгими вусами кішки прощупують свій шлях у темряві. Тіло у кішок гнучке і рухливе. Рухи скрабливі. Хутро у них, як правило, смугасте, крите плямами чи візерунками. Таке забарвлення служить хорошим маскуванням, а тому кішка може нечутно підкрадатися до своєї жертви. Пазурі у кішки влаштовані так, що вона при потребі може випускати їх чи втягувати у подушечки пальців, щоб вони не затопилися. Найбільша кішка: Тигри водяться в Індії, на деяких островах Індонезії, а також у південному та північно-східному Китаї. У Росії вони водяться у Приморському краї, Амурські тигри. Великі й дужі хижаки. Їх довжина від носа до кінчика хвоста інколи досягає 4 метри, а маса понад 300 кг. Як і більшість котячих, тигри ведуть у самітнений спосіб життя. Вони живуть поруч із собі подібними тільки в період спарювання чи вигодовування малят. Леопард леопард найпоширеніша велика кішка. Ареал її проживання простягається від Африки та Південної Азії до Індонезії та Китаю. Вона чудово пристосувалася до життя як у високих горах, так і в пустелях, тропічних лісах і навіть поблизу міст і сіл. Рідкісний сніговий леопард, відомий також як сніговий барс чи ірбіс, живе в Гімалаях та інших гірських районах Азії. Хутро в нього густе, довге і спітле що допомагає йому водночас і надійно захищатися від холоду і маскуватися в сніговому безмежжі. Димчастий леопард найменше з великих кішок. Він важить усього 20-30 кілограм. Живе в Індії та Південно-Східній Азії. Гепард Ця граційна велика кішка з довгими лапами – найпрудкіша наземна тварина. Переслідуючи здобич, гепард може розвивати швидкість до 100 км на годину. Хутро в цього хижака плямисте, а довгий хвіст допомагає йому зберігати рівновагу і повертати на бігу, не знижуючи швидкість. Гепард – єдина велика кішка, яка не може втягувати пазурі. Через це в родині котячих його виділяють в особливий рід. Лев Левині прайди колись зустрічалися в Європі, Африці та Азії але тепер їх можна побачити лише в Африці, на заповідних територіях на північ від Сахари та в гірських лісах – заповіднику дикої природи в Індії. Леви живуть на відкритих, порослих травою рівнинах, де є вода, і за пекло охороняють свої мисливські угіддя від чужинців. Полюють вони на зебр та антилоп. Ягуар Сильний і вправний ягуар водиться на півдні США а також у Центральній та Південній Америці. Своєю плямистою шкірою він нагадує леопарда, але більший і сильніший за нього. Важить він близько 200 кілограм. Ягуари чудово плавають і полюбляють селитись у густих лісах, де є болота і річки. Ілюстрації Нічний мисливець Подібно до інших кішок, Тигр полює переважно у сутінках і вночі. Він полюбляє густі заболочені ліси. Тигр влаштовує засідки на оленів, кабанів і диких буйволів. Інколи його жертвою стає слоненя чи дитинча носорога. На людину тигр нападає дуже рідко. Гепард полюбляє переслідувати здобич, а не підкрадатися до неї. Чорна пантера – це також леопард, тільки з дуже темним хутром. Рись – дика кішка, яка живе в лісах Азії, Європи і Північної Америки. Хоч пума і не належить до великих кішок, за розмірами вона не поступається леопардові. Вона живе по всій Америці і живеться найрізноманітнішими тваринами – від оленів до кроликів і птахів. Леви живуть і полюють групами – прайдами. За здобичу ходять левиці, як правило, вночі. Дорослий самець, хоч і не бере участь у полюванні, вимагає свою частку здобичі. В день леви сплять. Родина котячих Родина котячих ділиться на три роди, причому один із них представлений тільки гепардом. До роду кішок, латиною «феліс», належать домашня кішка поряд з іншими 20 27 видами малих кішок. Великі кішки належать до роду «пантера». До якого входять 5 великих кішок, а також димчастий леопард, Родина котячих латиною Феліда. Гепард Латиною Асіонікс, кішки Латиною Феліс, Царись, Африканська дика кішка, домашня кішка, Великі кішки Латиною Пантера, Це Леопард, Тигр, Лев, Ягуар, Сніговий барс. Довжина тіла леопарда становить близько 150 см. Як у більшості котячих, самці леопарда більші за самку і важать на 60-70 кг більше. Найбільші плями на шкурі леопарда – це не одна суцільна чорна пляма, а замкнута група плям чи розеток.